Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pencerahan tajwid pada surah uh, Al-Qari'ah hari ini pada ayat yang ke yang ketiga. <t -6> <t -6> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma waalibati bukan wa. Ma pun dibaca tis bukan ma. Ma itu Mat asli, asalnya mat asli. Oleh kerana bertemu dengan Hamzah dalam kalimahnya lain atau dalam dua kalimah. Maka uh, hukum pun bertukar daripada mat asli kepada mat jais memfasil. Ya, ataupun mat jais memfasil hakiki kerana ia jelas kelihatan dalam dua kalimah. Dibaca panjang pada kadar empat harakat atau empat atau lima. Wa a Bukan wa o tidak tebal. Kebanyakan sebutan huruf-huruf ijaiyah ni, seolah-olah senyum. Kebanyakannya seolah-olah senyum. Sebab itu, kalau kita tengok syih-syih Arab baca Al-Quran berjam-jam, dia kurang rasa letih berbanding dengan kita. Kenapa? apa? Kerana menggunakan kaedah yang betul dalam memberikan huruf hak-hak. Memberikan hak-hak huruf-huruf tersebut. Berdasarkan sebutan mengikutlah jahat Arab. Begitu. Wama'a Wama'adda. Bukan Wama'a Ad bukaa eh ad gitu. Macamaih mufasil atau lebih lebih terperinci lah macamaih mufasil hakiki. Kemudian adra adra kalau lah atau kalau kecil huruf kalau yang mati berada di tengah-tengah atau dibaca sambung atau wasal ia dipanggil sebagai kalau lah sugro kecil. Ya baik ra ialah yang atau yang tabiin dibaca dengan dua harakat dan pada sebutan roh itu, tidaklah dibaca tebal. Roh tafkhim. Dibaca dengan tebal. Wa maa adraka. Kemudian, maa ma asli asalnya. Kemudian, al-qari'atu ialah kalimah selepasnya. Kalimah penuh. Dibaca dengan al-qari'atu. Kerana Hamzah wasal bertemu dengan lam. Bacaan otomatik dimulakan dengan baris di atas. Alif lam qamari'ah. Ketika dibaca wasal, iaitu baca sambung atau terus, maka tiada lagi bunyi madu ma duharakat ma'asli kerana ejaan bertukar daripada mim alif di atas ma kepada mim lam mati di atas mal. Bacaan mal. Dan pada lam yang mati, ada dua karan saya nak sebut. Satunya bersifat inhiraf, iaitu lidah sedikit dibengkukkan atau melengkung pada huruf lam. Dan pada lam yang mati itu ada sifat tawasut, iaitu sifat pertengahan. Di antara suara yang tertahan dan suara yang mengalir. Baca pada kadarnya. Tidak terlalu cepat. Tidak terlalu lambat. Tidak ditahan dan tidak dialirkan. Mal-qa. Mal di itu ya. Kemudian, qaf alif di atas qa. Nama lain bagi alif lam qamariah. Ialah izhar qamari. Hamzah wassal ini, seperti biasanya, ia berfungsi untuk dibariskan... Uh, pada kalimahnya untuk memulakan bacaan sahaja Ketika dibaca sambung Ia tidak lagi berfungsi Maka bacaan akan mengikut baris terakhir Kalimah sebelumnya Iaitu mim di atas ma Dan diaja huruf selepas Hamzah wasal Sama ada lam yang bertanda mati Atau uh, Sama ada lam atau huruf yang bertanda mati Sebab terkadang uh, Bukan huruf yang Bukan huruf lam ya? uh, Hamzah wasal itu Uh, tidak digunakan lagi. Dan uh, baris akan dibaca kepada sama ada huruf yang bertanda mati selepas Hamzawasan. Ataupun huruf yang bertajdid. Ya Begitu. Jadi, malqa. Qa ialah ma'asli atau ma'tabi'i dibaca dengan dua harakat. Ri dibaca tipis. Bukan ri, tapi ri tipis. Ri'atu, ta'marbutah itu. Ketika dibaca wakaf, ia bertukar kepada... Hak sukun makaejaan pun daripada atu kepada ain hak mati di atas ah hukum hamas kerana hak ialah huruf hamas ya. kita ulang sebutan hukum-hukum tajwid wa ma mad munfasil hakiki ad qalqalah sughra ra, ra tafkhim man asli dibaca dua raq ra dibaca tebal Ma asalim asli, bacaan wasal jadi malqa pada lam yang bertanda mati itu ada sifat tawasud dan juga inhiraf, sifat tunggal pada huruf lam sahaja. Kemudian qa dibaca dengan dua harikat, asli atau maktabi'i ri'atu waqaf jadi ri'ah waqaf hamas A'udzubillahimina syaitanir rajim wa ma adara ka malqa وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan dan pembelajaran kepada yang berminat untuk mempelajari hukum tajwid. Dan mengamalkannya dan diperbaiki kualiti bacaan-bacaan Al-Quran pada surah-surah lain. Semoga bermanfaat untuk semua. وَلَّهُ أَعْلَمْ